سرور ہسیوہ اولی سکے سلیاتنو پائی کے اسباد توحیرو چالا یو دے پزاعت او پسفاتو کے دوی میں سکے اسباد دے رسالتو درے میں سکے مضمون دے جہادو سلور میں سکے مضمون دے انفاف فی سبیل اللہ تعالی سلور مزامینو سراحتن او صلوور ذکر کوي ضمنن اول کې صلياتنو اغذره بابونه وا اول باب کې صلياتنو پاي کې بيان د درې و ډالو اغذره و ډالو تا صفاتنو پنځو وياتنو کې پنځه صفات د مؤمنانو او داغه دو حکومتو د دنیا او د بیا دو آیاتونو کې بیان د کفارو او داغه دوه صفاتونه یو حکومت او د آخرت نہ لس آیاتونو کې بیان د منافقینو له صفات او حکمه پیش کوماکان او معتدین بیا دوه ډرو ته مثالونه بیا د یو وشتم آیات ندویم بابو او پای کې اصل مقصد او درالې ګورو د امبيانې صلوات و سلام او پای کې اصل مقصد انسان ته فایده شو په لفظ او سرا په نورو الفاظو په دامه صلزه ذکر کوي خود دې کې په لفظ عبادت ذکر کړې او پای کې دلایل ذکر کړې پنځه یو تاسو میں پیدا کرے اللذی خلقکم دویم واللذین من قبلكم او درم اللذی جعل لکم الارض فراشن والسماع بنان وانزل من السماع امام من پیدا کرے ساسو مشران میں پیدا کری اس مکہ میں فرس کرے اسمان میں چت کرے دا اسمانو بزراوروم نو سمرے پی تفریق کړه اللہ تجلل للہ اندادن او بیاد توحید نو <نرسطو> رسالت او وان کنتم فیرب مما نزل علی عبدنا بیاذر <زجر> رتنوا فالم تفلو kada mon man la azde masle qadar mon ka inkaram ko او او بشارت او په بشارت دې سلوور خبره موږ بیان کړې وي زیبذلکم انلهم جنات ذئ الانا ورل بدرکوم دریم رزق او رزق بذلکم سلوور دریم ولهم فیه ازواج متارا او فیها خالدون بیادفذ شبی سرا ان الله لا یستحی سرا دفوا چدا څنګه کتاب دے چفدې کې بیان د پلک پلوکو او د وړو د بوکېږي نو جواب ان الله لا یصحی ایذروا مثلا ما بعوزتان بیا د کیفیت فرونا نہ سلو نعمت بیان کړو یو نعمت ما د نش نش تکړې نو ول انکار کوي کیفیت فرونا بالله وکنتم موات دویم د دو دنیا سی زوند فیدی تا سلمہ پیدا کری دی واللذی خلق لکم ما فی الارد جمیعا درم ستاسو نکا ما معازز پا فرشتو گرزاؤ وید قلنا للملائکت اس جدور آدم گویا کتاسو می معازز کری سلورم ستاسو دنکنا لغزش شوی و آغم ارتماف کو پییرت خطائی راغلیوا فتابالی تتی مدد دی باب ذیم کئ بل بشارات و تخویفا من مس کی دلیلی نقلیو من الملائک عز الملائک چف دلائل و و چف دا دورا هم مسلوه چ په دلایل او کلیو ثابت وا دا دورا هم مسلوه چ په دلیلی نقلی د پیغمبر نه ثابت وا دا دورا قیمتی مسلوه چ په عجز د فرشتو او په نقل د فرشتو مسابته وا اغه ویلو نحنو نسبحو بهمدکا و نقدس لکم دا دورا همما صلوات چ په دې بیان د متن شوهو او کذا دی اون منلا والذین کفروا بیااتنا غفروا وکذبو بیااتنا اولایکا اصحاب النار هم فیا خالدون او کذا دی اومنلا نفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دغه پر زمون سبقو بیا به زم مختصر ویم حزه سبق سیواکیږي نو دا د مخکنی صورت مقصد خلاصا او د آئنده سبق خلاصا دا به روزانه ویم نو چې دا یو بندنه یادې خداغه به خېزي ته توجه نه کنه بس وخذې کولی اسه نه استره د دې زینا د سلو وختم آیات نا چې کمځه پوری قاضی سی تلاوت وکاو سلو وختم آیات نا تر یوش په آیا تا آیاته فورې دادرېم باب دې او په دې درېم باب کې خطاب خاص پس د خطاب عام نا اول قانون د زده چې یو انسان عام خبره کوي ای خلکو اول کتاب عام یا کیا یوهناص اوس ويا بنی اسرائیل اې خلکو نبي اوې خلکو اې پختنو تاسو خدای خبره عمره کړي اې علماو تاسو هم ملیا نه کڼورسو او کړه منکر کيو کڼکه نو تاسو غزان ته پوېواله خلکو اې ها نو تاسو دې خبرن اول انکار کوي او رد نه کوي زکه پنجابیانې نه یو خاصم د زیارتونو د تر گاونو شوقیان نو پختنو تاسو دا خبر اولې نه منې یا یوهنا صوبودو صوبودو په بدل اعلی صاحب ته یو خطاب خاص ک زکه نور س حکومت نه کو نو تو خود مولای د مولایانو د کورانه نه و مولا تو هیومن کنه کامی رد نه کوي امينه پويږي نو تاسو جانته پوي مولاوي مقتضاوي د پیغمبر وارث وي نو تا ور د حق له سړي په ټیکړې نو خطاب خاص کړي ته خطاب خاص کرے ځکه وي یا بنی اسرائیل د دې مقصد او خلاصا اوله رکوع کی تمهید ده د اوله رکوع کې دې اصول د يهودیت بیانې دری اصول هغه د ري نقصانونه د يهوديت او داغه په مقابله کې د ري صفات د مؤمنانو بیانې ښيستا د یو يوسلاو چاغه تحريف کاو ولا تشترو بي اياتي سمنن قليلا يو تحريفو دا تحريف د حرف نه د حرف وي داول د دا الله په کتاب کې کله حرفونو کله ماننو کله الفاظ اولول کله معنا د الولا الفاظ کله عام حکمونو هغه به خاص کو خاص حکمونو نه به عام کو حکمو حکمو مطلق حکمونو هغه به خاص کو خاص حکمونو نه به مطلق کو دا تحریف غانو طریقوب یوهودو کاو او دا تحریف باغی ونه کاو د پاره د خپل عزت بچکولو د پاره د خپل دنیایي اغراض او د پاره د خپل کرسی او د خپل اقتدار د حاصلولو د پاره اوسم تحریفو نکې یوهودی اوسم دا تحریف کې د خپل بچاو د ځان دې ځکه چې ساتولو او د خپل اقتدار او د کورسۍ ته د رسیدلو لپاره شاولی الله حجت الله البالغه کې ذکر کړی دی او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله اصول سنت کې ذکر کړی دی چې د يهودیت اصول سدي او د يهودیت په انسان کې د سوء جن راضي نویدا د دې چې زمما تحریف کئ چې زما عزت بلا شي تحریف کئ چې زما آمدنی به خراب شي زما لالچ به خراب شي زما هغه چکم مرتبه ده هغه توجہ اوره سيګم دګنو سیزونو دوجنا یوه انسان تحریف کئ معنا لغوي په معنا اصطلاحي بدله کی معنا اصطلاحي په معنا د لغوي سره بدله کی لکا اللہ وی وما آتے تم من ربن لیربو اموال الناس فلا یربو انداللہ نو در ربا دو مانی دی مانے لغوی نفس زیادتوالے رے او مانے استلاحی در ربا صدوا دل تکی وما آتے تم من ربن که مانا لغوی مراد دا چاہا نفس زیادتوالے چاله چالا یو شعوری د پاره د دې چې سبای مالز زیات وروړي داخل غمون او خادو کې زونه دا ټول په بدلو باندې وروړي ته 400 مولا حرام دي 400 کلو روپیا نو دا الله وایي چې ته په خپل مس کې زیاتې دې نه پاره وروړي او فلا ير بویند الله یو يهودي مولا ته په غرض کې سود واخلي چې وګوره سود جایز دی وا ما ته دا تا څو پنځبانې خنډې او سو ګناپ کې نشتا و ځاله عدالتې معنی لغوي مراد اصطلاحي معنی نشي سود جایز کې په چا د سوګ جوشه ورکه یاغفه بیا دو ګناخ دی نو خیر دی قران کې الله یو ماته ته تو مر بللی او فی مال الناس ته دې معنی څو هغهستا معنی لغوي ده دارنګي واقام الصلاه مانا استلاحی راشکول دمونزنو مرا قاما نا مراد دی قیام نه دی مانا اللہ تا عدری دلی با دعام دا ما اللہ تا عدری دی دا, دا, دا, دا اللہ سپورتا کا داما صد نا دا مراد دی کې اکی سوا غز دا لغوی حلان کی استلاحی مانا دا چه اللہ تا با, با عبادت کو رسول قومو للہ داوږه زکات واه ما نفس زړه پاکي په کار ده زړه پاکي زکات بس الله خوپیږيړه پاک ساته نزاځه کې زکات نه مراد له پاکوالې نه نه پاکواله خپل پاک مقام ده دلته کې د زکات نه مراد هغه حکم واجبہ چې الله په مخلوق باندې واجب کړي یاد دین زین دغه مانا الی لیکه جبرئیل مرییمه درا ہے او تو انما انا رسول ربک دی اه بلک غلامن زکیا زل را دی کلیم ای مرییمه تاتا تا چې تا پګریوان کی پوک و هما دمکم او غپوک با لا ستار رحم تور سه او داغه نہ لا بچې پیدا کړي خ الله عزت لكم لا حب لك بسے بڑے نه کوي غره همو باندې لې او کې الله شیطان دن نه چیږي الله ابن عتی یمانه کې ليه حب الله لك غلاما زکیا چې درتي الله نو يهودي ملاتزا واغستا په زغایف کې اورو کي چوغو جبريل بچي ورکول شي مريمه دې بچي نه دې ورکړي نو پاپا هم بچي ورکول شي کته وی چې اے بابا مازه بچی راکا ندا جایزی ول جبریل بچی نه ور کیسا آوې انا اهب و زدر کوم تا تا ها انا رسول ز الله قاصد و استاد ما الله عزت رکم ز نو شم در کولې نوته يهودي به ما نه واسته چې بچی ور کول و بلم دے ا دارنګي دا درډې وروجو د جهاد حکم راغره آنچے جہاد ہو کئی نو یہودی مولا تیداو آغستا و جہاد پامیان ہو دے مولایان جہاد دا نوزگاری گی زکا امامتون او د علم دا نوزگاری حالان کې جہاد حکم عام نے او مولا و طالب خوب خام خاضی زکا امی کا جہاد تلاش دا جہاد پا چلن پوئی نو مولا او طالب با جہادم کئی اولتا هم حاصلے لو هغه خپل ځان وخ کو ها به امی امی بځې ده امی علم کار نه کي لو حكم عام خاص خاص عام مطلق دا د کار دے الفاظ شریعو شریف معنا لغوي دا تحریف دے د تورات په حکمونو کې تحریف کړي يو دلته موی ولا تش تروب ايات سمنن قليلا یو تحریف دا او دویم اصل د يهودیت ولا تلبس الحق بالباطل مگر وروډوی حق د باطل سره تلبيس اشتباره او اصل پچا حق د باطل سره یوځیشو نوغه حقم باطل شو او په پوهه کې واچولې شو نو وبم سوو ګرځیدې پي شنو نو چې کا حق خبره خو چې باطل سره کټه شو نوغه حقم باطل شو لو دی یوحود کار دادے چې حق باطل سره ګډ ورې وتقمل حق او حق پټای نن هم حق ګډ ور کړی لري وګورا وای دی دعا نمنه اېدا د شفاعت نمنه ټیک زه خوغا اصل د پټکه کنه بدعت ته پټکه خپل بدعت نه کار کړه جز بدعت کومه او دا غیا اصل مقصد د پټکړې چې دعا همغ منو خو غا بدت نه منو مو خوایو ا دعا مخه عبادت دعا د عبادت مغزونه لیدې خدا چې په کومه طریقته یادې په هي اجتماعی اجتماعي دغه ه اب جوړول د دعا د پاره او خلک کینول خلک ساروز دغه منو منوس ها نواغیتی لرکا او دعا نمون کردی آخ پل بدتا اغییت خلکو نپرکا غنخ کارا که ایر خیرات نمونی دانوی چالک ازی ها بدت خیرات د کن کار که وی پیغمبر چې ده کم سیز نمونه کری ده مو خاقی نمونه که اغوی لا تخت سو لیلتا جمعا منگوش پدو جمعی په خیرات مخاص کوا نو دې زره توبہ شي او ګوره دې مل اجومیش پینم منی خیراتونه نمنه دا رنگه دا ده يهودو کار ده کله وې دې شفاعت نمنه مو مخک ته شفاعت تقسیم کړو یو شفاعت ایزنیو بل شفاعت قاهری یو رد کې قران او بل اسباد کې دا شرط نمنه بیان کړو ګوره دې مل عذاب قبر نمنه دا حټول دا د يهود او کار دې حق او باطل په خلکو سکړې دي ګډوډ کړې دي په خلکو اشتباه جوړه کړې ده مرادي اولیاء نه اولیاء چې وسړې نه مني هغه قران څنګه بیاوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تکل به یو اشتباه په خلکو راولي کده بل اشتباه نو چې ته خلکو ته اولیاء یه‌دا تا خو تو هیڅ شی نه مانی کتاب منل تا به دا الله کتاب مخلوق ته بیان کړو کړه او دا الله په کتاب کې دا ټوله مسلې موجوده دي بیا سنا صحب غزارش یو اکه ته زمما مشرما ته دا ویل دي او زمما پیرما ته دا ویل دي خپلم کارنه کې فباو به غضب علی غضب او سوچ د دین کار کوي نو پاغه د خلقو اشتبارا وله دا ترجمه غلطه کړي دا ترجمه کې تحریف کړي دا قرآن غلط وایي قرات غلط وایي دا سه دا سه دا اشتباहात په خلکو راولی او خلکو د قران د دین نه منکه یو که يهودو تعالی څنګه خطاب کوي یا ال کتابه لم تصدو نا سبیل الله وله په خلکو اشتبارا ولین ظالمو ملایانو چې خلک بندوي دا الله د کتاب نام کلویا یا یہ اللذین امنو ان کثیر من الاباد وروبا یہودیری او یقین اندے دناکارا پیرانو دناکان ملیانو یہودیانو نا دیا کولونا اموال الناس بالباطل خامخا خریبا ما ولذ خلقو په باطری می پشپا دجمی پشپا بد خلقو مالونا دمړو خری او پا خلق اشتبار اولی جمعه نمانی صدقه نمانی وز علمت خدا اخپل بی دت پرکره چلا یا کلون اموالا ناس شما خوره سلویق تی خوره منق تی خوره پا غلط طریقی بانی پا ختم ایواز اخلی دختم احشامی لکلی نو یهودی ملاتو احشامی نو لکلی علا خضو والموتی چکم ختم د ملی د پاری نو پاغی وزه غستل او پاغی وزه کول دواله گنا ده نو تا چکم د ملی د پاری ختم نه لناسته او ختم که تو داتا چکم خوراک که داتاله جایز ده داتا چکم پیسی د ملی وارساو نه داتاله جایز ده او ما سمان که آور که ام گناگار ده که تا خوری هر یم تو گناگار ده ولی زکه چدې کې ای سالي ثواب دي ثواب د پاره خل ختم کړي او په ثواب سزبا نه وز غستل امام ابو حنیفه او حرام دي کلو تعت یختسب المسلمو فلجرتو علی حرامو نو پیدارې پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ذکر کری الفتو ربانی کی مخر ثواب ها ا لا طبيعت ه بتبن مقرس ودین پ بوس باندے بوس دی واغس ملا قران دی اولستو دا بهتر کتاب او پ بوسو دی خرڅ ک دی پیسو تاغه بوس وے د چاولو خوراکونو تاغه بوس وے مان او تنی دی ویری اګه چدی او لوی ځوان رمضان شه ملنیا اګه او ته لا طبيعت دین بتبن مقرس و دین پا بوسو بانده نداو تا بوسوئی شامیو تا گنانگاروئی و یهودی مولا بوسو گنانگار ده یرکرا ده صدقان منی ده یهودو کار دا ده حق با پتی او چه سوک بیانه اینو پا اغاو پا خلق کو اشتبار او, آو تریم پلیتی د یهودیت داو اتا امرو ننناسا بلبر ری و تنسونا انفوسو کام ترکی عمل بل ته بیان کوي خپل پیغام نه کوي په خا باميانوي مولا بل ته مسله کوي خپل پیغام لیکي وای وای بولیان وای کوي اوس موليان اميان دا نه وي چې منبر د پاسا اقتدار د پاره څنګه چي وباسي مونږ بازار کو مونږ بازار کو اوس په بیا میدان ترازی اوسه مسله جوړي کی جوړو و او اوس په بیا په میدان نوتري چاته به يهودي وي چاته به کافر وي چاته به سکولر پارٹی وي او ان ايسه ټول <تصال> یوزیشو خیر ده او چه د اقتدار د پاره بیا راشونه بیا څوک سک کاندي او سک سکلري او سک يهوديان دي او سک نو سوارا دي او سو پلان نه نه نه په خپل به یو عمل یا نورو تبه وي ټولش په باندې ګل تقرونو نه باکې جرسي پروګرامونو باندې او سار چاډه ک ایر آغا او دره سار مونده که داتا دا بیان دیش پیش جاتا کارچه دوالی دو خطیب سے زگونه دی گزاره لخ پی او لاسوله بدا رح لاسول پا میزه پا کرسه بانه پا ستیج بانه تولش پا جلولو سوک خندول سار موسکی بیانی منتی قضایی نور پی راختی دا حالت د خلکو بلته قرآن و قرآن و کتاب و کتاب او پخپل د کتاب حالت ګوره چې چه کتاب ایکم حالت تر ر قران سره اچ عربيه غلطه کړې وام د اناکارو موليانو چې په مزي حاصله او بیا اوسره یې کوي غلطه اتامرو نن ناس به به و تنسون انفسكم وان تم تدلون او حال زاده چې خدای الله کتاب له لې خل له بیا خلاف کې دادری اصول د يهوديت د رکو کې بيان تحريف او تلبيس الحق او درې تر عمل د دې په مقابله کې د مؤمنانو درې صفات بیانې صبر صلات ایمان بالاخرا یو درې سن وکتمات ګوره واقعو صلات او زکات منځو نه راځي زکه چې پچا کی منځو نه نهغه د دین کار نشي کوله داسې ځل سه او شیلداځل سو والا منځو کی ها خدایسک یو موږ کي دا هغه د موږ سره سوې مرخه پله موږ د کینو په جلدانوي جاله کې باندې کوې اقامت دا کلام منځو کو دا منځونه کي نموز یو هغه فرضه وا تبديل کړې دي اجازه ته مرد جلانو کلب یو گورنر یو علاقے دله ګه داغه تبې ته چلار شغل علاقے او المنزونو وګور کدا خلکو منزنهي په صحیح طریقه نبياتو پوسم کوا داغه ارکار صحیح دي او کداغي منزنهي ایا په غلطه طریقه نو تو پوسم کوا داغه کار غلط ته پوهشه د منسره دا نقصانو دا فایده راځي او دویم دا چې تا عبادت الله له کو نو کار چې کې دا الله ته 파دا نو پاره به تا ته مصیبت رشيږي د دن کار چکے دالا دے کتاب دعوت پیش کے بیان کے نپاغے با سبر تکلیب بانے سبر, سبر مدد وارے دالانا پا مضبوط واربانے والا ما مضبوط کا در دن کار دے او دا در گران کار دے سی ویناک کو در گران کار دے اور چہ صحیح ویناک کے دار چا با دشمنی نو د خلکو الزامونو وګوره د خلکو فت ګوره د خلکو با کاټونو وګوره چې دا ټول تا سره په ددارې را شي الله ما له سبب را کهو ګران کار دی. او سبب چکې د دنیا د پاار نه کې چې ما ته خلک کوي چې سبا ماه اقتدا چې جیرونو جریرونه غري او په د پاټی او په کې اوخت ډیرر په تکیفونو ترکی لکه د نه نه د دنیا د پااررهبه نه. سبر چکه د الله په دین د پاره ده دی یظنون انهم ملاقات الله یقین بدای جزمہ به یوزل د الله دربار کی پیش کی قیامت پر راځي او پای کی ومال اجر او ثواب راکئ کا اجر او ثواب د مقصد وی او خود برابر ده او کنا مقصد د دنیاي نبي اسنه ملای نو ذ مؤمنانو سو فاض شو در یو ذنا عبادت کول او اصل عبادت اغذ الله کتابو منځو حجانی او مالی عبادتونو دویم پاغه تدالاد دن بیان کې نو پاغه صبر مصیبتونو صبر په برداشت کې او صبر بدیل پاړه کې چې اورځ راضي ماره الله پای کې سره کې اجر او ثواب راکې بیا د یا بنی اسرائیل دو اول رکونه رستو مشفق خطابات بیانې سو خطابات شپګم او په دی اولا رکو کې دری صفات دری اصول د یهودیت او داغی مقابله کې دری صفات د مومنانو او دیمو رکو نبیا خطابات دی صفتاب ترجمہ یا بنی اسرائیل اذکرو یا اولاد یاقوب علیہ السلام گورا ہمم پرنویلو چه در آغا کلمات د حضرت آدم علیہ السلاة و السلام چې آدم عليه صلوات کم کلمات ویلو نو د آدم عليه صلوات و سلام هغه کلمات څو سو. نو څوک یې هغه ما پیش کړو هغه روایت چې څوک هغه روایت پیش کړي ها یو خبره کوي څوک بل خبره کوي هغه کلمات داو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او کنه کا روا د حضرت عمر خلق پیش کی رضی الله تعالی عنہ چوغره نبی علیہ الصلات والسلام لا اله الا الله محمد رسول الله آدم علیہ السلام تعالی او ادعونی بحق محمد دعا زمانہ چوالې نو په حق د محمد او والا ابیاو لو لا محمد ما خلقتو کا که محمد نه نو ما وطن وې پیدا کړې لولا ک لولا ک ما خلقتو لفلاد دا حدیث پېش کې خلق اوس یا دنیا دا چا د مخه آباده راګنی دا څه بشو دا څه بشو آلا روایت قسطنو دا عرش ما اولیدو لکلیشیو لا اله الا اللہ, اللہ محمد الرسول الله نماویی اللہ نما تقبل نم نوم نم دا اچا یوزے کے چستاو سر مینده نما پا حق دا محمد ماف کار اللہ وی تاسو پی جانده چزما وشتید اقبل نم سر یوزے کے خستاو سر مینده کار نا اللہ ما دا حق د محمد ماف کار نا اللہ وی ما لولا محمد ما خلقو تو محمد نوی پیدا کرے. دا حدیث خلق پیشکې او بولیان په منبر د پاسه اپا فتاو کم دا حدیث راغسته یو خدای حدث دا حدیث متنن سندن هم سینه دي او دیم دا حدیث د قران د نصوص ونا په بعد د متن سره خلاف دي قران کې الله سوره زاریات پاک منظوست سماوات کې وي وما خلقتل جن او الانسان الا ليعبدونا ما انسانانو جنات ندي پیدا کړي مگر د پاره د عبادت ما د د عبادت لپاره پیدا کړي ما محمد ندي پیدا کړي یو دويم دا چې دا ټول مخلوقو آګه مقصد د خلقو د پیدایښ د بیا ختم کو د خلقو د پیدایښ مقصد سو لیعبودون لا محمد یو د دې آیات سره تکرار راځي نور آیاتو نو احقافو نور کوم راځي ما خلقنا سماوات و لا الا بلا حق ما سمو نوز من کی ندی پیدا کړی الا بلا حق مگر د پاره د ښکارا کوو د جهاد سرګنشي دا خینه ویری چې ما خلقنه سماوات او ارض محمد لمحمد دا. داشتا چرتا نه الا بلا یو دو, دو آیاتونو دو قران سره دی حدیث ټکراو راځي دا حدیث صحیح نشه او ذا قضا ټول مخلوق کائنات دا پیغمبر د مخه پیدای نو دا پیغمبر د چا د مخه پیدا دی د محمد نوی پیدا بنا و دنیا یو شاعر ده بدمخه او آغا پا ده حمیدیو خلقو تکینیو پیسیو لا ورکی ها او آغا ده گیائی دا طول دنیا ستاد مخا اسمانونا ستاد مخا زمکی ستاد مخا خرقو واح واح مانا مزا خدا که او دا پیسی پی باران ده پیسی پی خلق نولی دا کائنات ستادمخه دا, دا فرشتي ستادمخه انبيي ستادمخه یو ظالم او د دا دانوي چې ولې د شرکیات دا خبره کوي او دا د سپیش کوي د حدیث جواب کی اوس کوم دا ده یو د حدیث د چا خلاف ده د قران د نصوصو دوی دا کو څوک دا حدیث پیش نو دا حدیث لومبه مستدرک کے حاکم ذکر کڑے دے دسلورومی صدی امام دے امام فل حدیث تے لی امام دے مګ دا غدا علم نو انکار نہ حاکم دلوی سړی ود خپل زمانے پہ علم دا حدیثو پفن کے فن کے خرافیزیون خبیثون شیعہ ایون شیعہ رافیزیو خبیثو ود رافیزی او د شیعہ خبره تیار نه چا موږو بروش نلولم به په مستدره کې دا حدیث هغه راز دی او داغه نوستو بیا نقلن بعد النقلن نقلن بعد النقلن اله الان متخبره مل او د دې ډول پرکار دی چې دا خبره د کم ځای نشور شي او کم ځای ترلاسه او چاځه کړکړه مرا حدیث خې دا غلي دی ګورا مون ګرونو لکه ګورا دا محدثینو کمال داده الله دې په رحمت نورېږي هغه پزان کرے دا لازمه کړې دا بعض محدثین چې موږ به ا حدیث نقل کو چاغه کوي هغه قوی وي متنن سندن لکه بخاری او مسلم موږ به ا حدیث نقل کو بعض محدثینو پزان دا لازمه کړې چې موږ به ا حدیث نقل کو تخیه او خرابې منګې خلق ته نقل کو ک کہ خرابي سند کې نقصان وی رتي وګړه کنه اخرت وکا اخرت نه لای کړې لکه تبرانی او معاجم الثلاثه اخر د دې القبې لري چې هغه هر شی راغسته ده نباد کې دا روایت ده الکه تبراني کې دا روایت ده خطوت تبرانی او د معاجم الثلاثه او د حالت نه خبره اغه ویللی چې موږ به هر څه نقل دا حدیث نقل کوو سیوکه غلطی نو چې کوم غلطی اغه ته اوځاحه کوو داغه بیان او هغه غوت منه نقل کاوه کړه داغه تردید کوم موږ رد نکړو تبې تردید کې یو داغه نه سیوتی اومده سیوتی خپل علم ډېر لوه عالم او د زمانه خداغه حاتب اللیل مثال له لکه سره د شپې خشاک راغونډي نو په کې دا نه ګوري چې دا خدای دا خراب دي خو نفسې خشاک راغونډي او پنټړي د سېوتی کار دا دې چاګه ار کسما حدیث په خپل کتابونو کې نقل کړي پوجي او ذخیره جوړه هغه دنه وجود اخر دا خراب دي نه باوجودو حدیث کې راغلي الملتقات امام زهাবী دې کړيدي مشہور مورخ د دنیا امام ذہبی الله تعالی رحمته نور علی هغه چې چاته کاروي نو هغه کارره هغه چې چاته کوټه ویني نو هغه کوټره دا غری جلدہ کتاب د تاریخ کی تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی او پکار دادې شیخ محمد طاهر رحم الله نیل السائرین کی دا غ فبارکې لکې پکار داده چې د سرود ورو په بوبانه غوړي کری شي دا چې کتاب غري کرے د سرود ورو په بوبول کې پکار دغه کتاب اواغه په خپل کتاب کې الملتقا کې ذکر کړي چې هغه په ربطاسو د حاکم کتاب نه نقل نه کوي چې څو پورې ما داغه احادیث نه خلقري تاسو ته نه یو ګور خبره ام تاسو کړه کې حدیث سي نه دی سو پور چکم ا حدیث ما نقل کړي نه دا حدیثونه نقل کاوه دا به اعتبار ا حدیث پائے کې ها ا حدیث داز چ به اعتبار نه لولا ک لولا کلمہ خلقت الله پتاه کوم راغستې او جدی حدیث اصل ګورا چې دا حدیث چا چا ذکر کړي کلمات و آدم علی سلام دا ویلو کنه دا خبره غلط ده زغانی ذکر کړی چې دا حدیث موضوعی دی موضوعی دا دزان زمانه جوړل دی وضع دی الفوائد المجموعه فی الاحاديث الموضوعه د شوقانی 326 صفحه کې ذکر کړي چې دا حدیث لولا ک لولا کلمہ خلقت الافلاک دا حدیث نه دا د زمانه جوړل دی د مولانا عبدالحی کتاب دا آثار مرفوعہ فیل اخبار الموضوعا اس قلانی قول اغز کرکی چې موضوع دا حدیث موضوعی دی تزانہ جوڑ لے دارنگی دم اللہ علی قاری کتاب دی اسرار المرفوعا فیل اخبار الموضوعا ملہ علی قاری دو سو پچند میں صفا چھ موضوع اندہ حدیث زانہ جوڑ لی. کتاب الاستغاسات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب دی شپیتما صفحہ کے اغا زکر کئی حاض الحدیث دا حدیث موضوع دی. دا کتاب الاستغاسات دو سو چون سار صفحہ شیخ اسلام لا اصل لہو دا دی حدیث اصل و بنیاد نشته اگر کہاکم زکر کڑے واکر پوچھیا دے لوں لا اصلنهو دا حدیث امنی ابی حاتم فیم جل یوصل یوکم نوی صفح کے ذکر کہے علل الحدیث کے دا کتاب دے علل الحدیث و دا حدیث رد دے منکراتو منقر... نہ دے موضوعات ابن جوزی لا حدیث ذکر کہے ايو تي ذکر کرے في عمرو بن ثابت بعدي کہ عمرو بن دے قذاب و اوغا درو جنو اوغا و زاغ لجنات دائمه للبحوث العالميه والافتاء د عربستان وچ کما شایگی اول جلد 317 صفا اول جلد 308 صفا اول جلد 309 صفا موضوع دا حدیثه موضوعیده د کوسلا میمول بهار محمد طاهر فتحی رحم الله دا کتاب د بخاري شرحه اغا دریم جن 522 صفحه کلی کی تسکلهت الموضوعات د ابن جوزی شپگته صفه کلی کی موضوعات قبراء دم اللہ لقاری کم کم شپتم صفقی لگی چدا حدیث سرے موضوعی لگی فتوا محمودیہ اول جل دو سو اول جل دو سو چورتر صفا اغم دا کم زورے رہے تبہیمات الہیات شاول اللہ رحم اللہ دویم جل صفه صفقی لگی حدیث موضوعی لگی سیالات الانسان محمد بشیر شاہ ثوانی اغم ذکر کړي چې دا حدیثه ته ځانه جوړلې فدی دارنګې ها نو دایر متنېم د قران خلاف او حدیث کین کذاب و زاین راغری دي او د ځانه جوړلې دا حدیثه او کتاب خلاف لکه یو زغینا دا, دا نقل موجودیم کوي مودودی کتاب کیولی کل خلافت ملوکیت کے چازت عثمان خپر اقارب الاد بیتن مان مال ور کرے آغاو ایدہ تبقات الکبرہ لکرین تبقات الکبرہ والا مشعور موررخ دے ماتاسوی معاجم سلاسا تبرانی تبقات الکبرہ آغاو ایم منگ با ار قسم خبر نقل کو حدیث تاسو تا تب اوس ګوري چې دې حدیث کلاویان کم دي غلط دي او دی دي طبقات الکبره والا خدا حدیث نقل کړی دي شازته عثمان نجلانو الله د بیت المال مال خپل او عقار تقسیم کړو خو هغه وی په دې حدیث کې واقع دي عمرو بن الواقعی او مشهور دروږ جن په دنیا کې یو واقع دي امام مالک کو دا مشهور دروژن دی امام احمد ابن حنبل وی سلو دروژن دنیا کې تیرشوی او پای کې واقع دي ر نو طبقات الکبرا وی چې دا خبره چا کړی دا به شو دروژن کړی دا نو موجودی راغی مشهور دروژن یې تیرو خد سرنا او دا خبر طبقات نقل کړی دا چاغه خیانت کړي او دای کړی دای کړی هغه ځبهار څه کړ کومه نو واقع دی هغه دا مننه وکړه او ډایرکټ شو یو غدا خبره کړی اهلت عثمان بدنام شو نه نه کمش کم, کم یو خبره تلل غواړي ها غوړه قران الله موږ ته را لګلی او احادیث راغلي دي داغه ده په الله خلکم پیدا کې په خپل زمانہ کې دغه دفاع کې چې ګوره محمد بنی ها د امام د حماد بن ابي سلمہ پرکٹیو آغا وادر کریو دادا سے خزی صدا چا پرکٹیو سا راغلے ناغا حماد بن عیبی سلمہ لوی محدیسو دخبر زمانے نو داغا کله اوفاد شو نو داغا پا کتاب کې داغا دا پرکٹی پنزو زر احادیس دن د دا زاننا پنزو زر. بادشاه گرفتار کو داغه زماني بادشان خو هغه ما به ونځي خما دونه کار ده کړل چې دا خداګن هي صفاکول دا سګن مته ده کتل داګن تاسو نو شي صفاکول داغه مساواده چې شاگردان اوغه لا بادشاه و دا څنګه سره وی حماد بن ابي ظاهر کې به يوسف کتاب جبل سری کې لري اوس دا پته نه و چې د خپل په لندن په کتاب کې پرکټی دا احادیس د نکړي د زانه منمس کې دی دی دی دی بادشاہ سره غم شو چې د عالم او داسې کتاب لیکل دا هوښنه ده داغه زماني شاګردانو داغه دا داجي د خبرې ده دي داغه استاد موږ تفته وا د موږ د استاد دا قید نه وا نو بیا وداغو پرکټه په غلطه ده یو کا بازه خبر ده غلطی ده ماجومي کې دا چه دا خبری اغا در نکری دا اغا کتاب که بادشاہ پرکتی گرفتار که اوی آو علی نوی اوی سور آدیز در نکری وی ما در لیر خور خور یا پتا سو کم کم سپاک ہوئی خیر اغی پس دا اغا خپل آدن خکارک بادشاہ چا تا خبر نخکارکولا اوی سورا وی پنزوز در آدیز ما در نکری دیست ده حماد بن ابي سلمہ په کتاب مسوادہ کې په تهتم به زال قادر حیران شباصدی سبا سټو تو حکومت لرل له بعض خلک داسه راشي کتابونو کې ولیکو ناغه ملک لرل کړه وافي کوم کوم په صفه کې ژوندونه خلک یې راجا ما کو علما ها یو بل یوځه بل دینا علما لاچارو راستو کولی دګو سی او غلط معلومول ګران کار دي په زوځره خدابو با سی نور سی او د دې په هچان کول ډیر ګران دي دا غځمانی مشهور مورخ چې چای ابن لسید دی کړی ده ها ابن لسید یا لسجل ده کې خطیب بغدادي الله دې په رحمتونو وړي باپچا ورته وې اغا ته د ډیوټي او والک اډېر ماهر دے بادشاہ روغhto خدای او توونه وي چې 50000 زره دی وې دې کتاب کې پرکټی د حماد بن ابي سلامه په کتاب کې س احاديث د نکره د خپل غاری دګه سمجه ضرورت هغه داونی وي چې دونه دونه دی یا دې کې دنه کې لري هغه 50000 هغه ځان سره بادشاہ پټو جاتل ودا صفاقون واري ومال ولګو خراکه خیر دي وخت تواغه سېدو او خطيب بغدادي شروع شو چې چا الکفاء فلمي روايات لیکل را صحابه باندې دقیق صفای هنو چا تقریبا لګوخ پس بادشاه تا اصل مسوده کي دا چې داد حماد بي النبي سلامات او دا 50 ذرا احاديث بهماله د نکړې دي کتاب هغه یو یو شمیر کړو او هغه ته جدا کړو دا 50 ذرا غلط او داسې مسودات فکهب ما به ذالکا پادشاه ډیر حیران شو او جیبی اوربلل چې داسې عالم داس اور مامل لا پیدا کړو خو دنیا کې چې هغه څنګه دا غي پزړونو کې الله دا چول نو یو سلا ولا کلا نقل بعد لکیر کی فقیر دے. سوگو ری، کے را ری. دی چې سوعغولی سویني کتابو کې راغلی هغه کله چې کتاب خو متاع اوګه دا کتاب د کمی تطبیق دی اصل د چا د کتاب بارک او موصوې دي محدثینو دا د کمی تطبیق سره دا کوم خلکو سره ده بس لکیر فقیر دی چې وګول او سویني هغه پس بڑوانی او بیا نقل بعض النقلین کوي نذاد یهودیت اصول او بدی طریقہ باندې ها داغی کار د یهودو آغی روانو او سم کار ده نو یا بنی اسرائیل اذکرو اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئیم بنی اسرائیل یاد کڑا دازکا نو دا حدیث بانی ما بیان کاؤ چا حدیث لولاک لولاک لما خلقت لفلاک اغا کلمات دانو دادم علیہ السلام کلمات کمو رب بنا ظلمنا او چې کوم حدیث خلاف پیش کړی حدیث انجامې داري دغه حالت ته چې چا نه کړ کړي اشیاء مشهور شې ده د اضافي دي خبيسته او سند دغه حالت ته چې دغه عبدالله بن سلام ده پدې کې فلانه ده فلانه ده کذاب او زاد دروغجند ده او بل د قران خلاف ده او موزوحه ده ها اوس سبق ده دا د پدېنی سبق صحیح سا هماتا اوسته بیان مختصرو اصل سبق زمنگ یا بنی اسرائیل اذکر اولاد یاقوب علیہ السلام اسرائیل پا عربی جبہ کے عبرانے کی بندت ہوئی ایل اللہ توئی جبرائیل اسرائیفیل میکائیل ایل چپک رازی بند یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل یاکرہ بنی اسرائیل معزز قومو بهتر خلقو اللہ پر کی انبیاء رالی گلیو کتابون پر کی ګلو گلیو وڅڅه د عزتمندينا اغه د الله به قدرې کړي او ناشکرۍ کړي داغه نیمه تون داغه ته یادې او بنی اسرایلو او د یعقوب علی السلام نه اکثر تعبیر په څه څه ده کړي په بنی اسرایل سره کړي اس به محزا یعقوب یوسو جنور کې نه تعبیر په خپل نوم سره کړي د امبیاو تذکرې قران کړي د موسی علی السلام تذکرې سره پاسه شپغمې چې له ځایه قران دا واقعي نقل کړي دا داینګې ابراهيم عليه السلام بلبل اولاد يعقوب عليه السلام یې نعمتونه زمما هغه نعمتونه نام تو علیکم چې کړي مې لري پتاسو پتا سو ماکم نعمتونه کړي لري رواروي شلم شلم نام لري د سورته مايده شپغم پارا شلم ايت وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِي يَا قَوْمِ اسْمَعُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَطْعِي مُوسَىٰ عَلَيْسْلَامُ عَلَى الْقَوْمِ تَأَزَمَا قَوْمَا يَا كَي نِمَتُنَا ذَٱللهِ چکړی پتاسو تاسو باندې الله دې نعمتونه کړی دي نعمت یوداو اجَالَا فِيكُمْ أَنبِيَا كلي چوغورزول پتاسو کې انبيا وَجَعَلَكُم مُلُوكَا اوي ګورزول تاسو لپاره انبیای پتاصه کې پیدا کړی وډیر نو انبیا او حق پدرس په कर्म کورونه یو خلکو کې پیدا کی دل دا دله نعمت د پاغه خلکو او بادشائی د هم نعمت دے خو بادشائی وروسته کړي دا او دین مسله هغه مخې کړي دا نن د عالم سياسیت نه کلی کا کلیمالا کورونه کې او چې د دنیا او هوتداري داسورې قدر قدری اجال فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا اوه ګورځو تاسو لپاره بادشاہان واو بو بیا دی پروارې وکي په وادو زم ما او فی بیا ذکم پروارې بوکم په وادو تاسو را ګوره یو لفظ مکرر راشي یو وی یوځه او بلځه کته بلامانه وا دته تاسیس اګه د دوړو نه یو مانوای د تاکید وای تاکید نه تاسیس اولاد نه فقو د تاسیس وای او مختصلمانی او تدخیز کته تعبیر کی په سنت اقدام سره یو لفظ عهد نو اتتی یوم اناواله او رسوتی بل اناواله اونجه الته ګورا او و بعهدی التات احکام و علي پروازو کوي په وادو زمما چې ما تاسو سره کوم وعده کړی وي پروازو کوي په حقا مو زمما مانو وي الستوب ربكم زستا سره مه ما زستا سره نیم ما تاسو نو وعده نو اغست الله تعوذو الا الله چې بندګي باندې کوي چا بيد الله نا وعده می اغس و عیز خزنا من ساقبنی اسرائی لا تابدونا الا اللہ پده می وعده نو اغس دی نو دا وعده پاسداری و پرواری اوکی کنا او فی بیادکوم نو پرواری بوکم بیادکوم پنیمتون تاسو سرا اول عهد دا مراد احکام دي زمان احکام منی نو پروار بکم بیادکوم وعده دنېمو تو نو تاسو زبر د باندې خپل دنېمو نو کومه احکام زمما سو سوره مائده دولسم آیاتو ګوري دولسم آیات د دو سوره مائده ولا قال کذ الله میثاق بنی اسرائیل ضاقمه پارا وباسن من موسن عشرن وقال الله اني ماقوم لان قمتم الصلاه ز تاسو سره ایمه زب تاسو امداد کوم خو په شرط د دې که تاسو پابندي وکړو منځ راج کوم لاره اورم که زکات وا مونته برسلی واعذرتمه واکرهثم الله قرضنا کو تاسو د الله اور کولو کیستا ال ما له او د الله کې دا زمہ احکام و امنل نیو اوفی وی بیاض کوم پرواربو کوم پوا تو تاسو نیمتونہ یو نیمت ما دا کفرا نان کوم سیات کوم ولو خلل نکم جنات تجری من تات نار دا رنگي د نعمت شپخ په تایا تو ګره د میده شپخ په تو ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الى من ربهم لا كلوم من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی خلقو جاری کړې تورات انجیل او زما قران شما راګلته تا لو لاکلو دامو سروا دوا چې من فوقهم ومن تحت ارجلهم پرا او کتنبدې خورا کو نه کړیو پنې کې ما پټ کړیو دا الله وادي دی ښا نو او فی بیاذ کوم پروا د وکم پنې متونو تاسو را وایا ای عقود الجمان کيم ذکر کې ها ها چې یو لفظ راشی لفظ یو نو د یو لفظ نا یومانا واغلی او د بنه بلا سنات استغزام مرته وی او تاسیست نحوہ کتابیر کے وی آیا فرہبون او خواہ زمانہ او یرے گئے رہب اپا مانا دا یرے سرہ و آمنو یقینو کی پا کتاب چلا لے گرے رہما مصدقل لے ماں محقوم چا تزدیک ان کے رہے دا کتابونو من اول لگ لگوایو زکا چیزا مسائل مخی تیرشیوی نی جو دے اول من گزاحت کو د مسائلو جو دے آیاتو روز تو چہ بیا رازی نے بیا من دور وضاحت نکلو نو بیان تر شوی دت کہ اداہی مانتی رشیوی یقینو کہ پاک کتاب چدا لے کنے کی گرے دے ما ان ذن انزل تو ما کرے ادی معنی میں کڑی وی کہ میں او ما انزلہ رارکل یقینو کتاب انزل تو چدا لے کنے ما يومانا ابن عباس کوي موافقا چې دې موافق ده دا دي پخواو دا احکام اسلام حکم چې تاسو زده دي چې تاسو د کوم کتابونو په غواو داغه سره موافق دا کتاب د په مسلو کې مخالف نه دی ښا دا کتاب د په خوانو سره موافق چریږي کبا مسله چې تورات انجیل او په خوانو کتابونو کې وا ناغه دا اگر بنی اسرائیل دویم آیت تورات مضمونو تو موافق نشو دویم آیت و آتینا موسیٰ کتابا و جعلناو حدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا تپنزل سمی فاریل لنبی مخد دویم آیت بنی اسرائیل ما موسیٰ علیہ السلام تک کتاب ورکرےو او غمی گرزو سبب دے دایت پای کی مداویلو الله ستخزو من دون وکیلا چمن بلزی موار به زمانہ دات کوم کتاب او مضمون تورات راشد ها قران مضمون و ګورادو قران سه مضمونو سوره مزمل آیات نمبر 10 9 10 رب المشرقي والمغرب لا اله الا هو فتخذوا وكيلا انسا الله العزيز الموار تورات کې الله تتخذو من دوني وكيلا نو قران کې وای فتخذوا وكيلا انسا الله العزيز الموار دو طول اسمانو کتابونو لو به لو باب او مضمون سو آل عمران سوره 20 سور سپه آل عمران سور سپه تا يا قليا الكتاب تا لو الى كلمه سوائم بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا كلا الله تتخذون من دوني عوكلو الله نشرك به شيئا نباب راخدار کو الله په کې دا الله سره يو نو دا قران د پوخانو کتابونو سره موافق شه مخالف نشو موافق شه اغه مضمون چې پوخانو کتابونو کېو ناغه مضمون په دې کې مرای نه موافق شه او مصدق او تصدیق کوونکې هم شه یا تصدیق کوونکې کتاب دې پوخانو کتابونو کې داو چې پیغمبر بر راضی اخیری او داغنو بمحمدي او هغه کتاب ورکه قران نو هغه پیغمبر له <سؤال> کتاب راغې نو د کتابونو چې کم مضمون ناغر اشتیاکه چا قرانه پراتلو د قران اپراتلو د پیغمبر سره مصدق لما ماقوم ولا تكون اول کافرین بی او مکه کېږي اول انکار کوونکي بهې پدې کتاب به مبهم مبهم بنګه مخ به اشاره بوزي چموخه مضمون 13 شوهه ولا تکونو اول کافرین بی او مکه گی اے یَهُود او ول انکار کون کی بی په توحید په حکم د الله د الله حکم 21 نمبر آیات کې 13 شوهه یا ایه الناس عبدو وحیدو د الله د یو ول انکار مکه تاسو په یو خره کې نو چې تاسو اول انکار وکړ نو میانو خو به خامخا انکار کړي و یاده مولی سه بینه مې نږه به څنګه او مولا اغه کړه دای ماما نه نجاغه وې دی کې بس چې نه زکه مولی سه وې نو आम्ही بیا خود منینو واخ په وې د ظلم بیت انکار کې د د کتاب او توحیدنا نه هم بیا کله خبر منی ظالما ولا تکونو اوول کافرین بی مکه کې تاسو او انکار کوونکی په توحید او حکم د زکد دین چې تباہ شویلې عبدالله ابن مبارک په دې طریقې سم خلقونه حلف صدود دین الا الملوک و ابار وس دنا کار بادشاہانو دنا کار ملایانو دنا کار د وجنا دین د دینه تبایت ده سيدلې ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا امغره کوي اغه معنا اوس پدې را چې ماخله زګدا یاتون خو جوسنه د جتا آیات په ټول کې واچه او کلو او کلو کلو ته د کلو یوارې آیای کې په وزن باندې والیا ها د دې جوسه شدا موږ ویلو کنه اولایک الذی نشترود ولالا چې فیل متوجی شي اجسام ته د جسمیت معنا به کې لکه قام ازه موږ ویلو اشتراک موږ ویلو اشتراکت فراسا بد درایم یو پای کی اغستلی یو جز اول پای کی خخول او بدلور کول یو بدلور یو خخول لی نکله تی خخول والی او کله تی بدلور کول والی حدل تا معنی خخول ندی دل تا ازل تا خخول لی دل اغستن ندی یوسه اضا یو جز مراده ولا تشترو مغورکوی ماخلی و آیات پی وذات نظم ما کې پی وذ نه کې سمنن قلیلہ د دنیا لګه اصل معنا ده چې حق دې پټ کوو اوی که بیان کوو نبی الله علیه الکرام چې شی نه راکې خو دې ګواړې کوو چې غل بیا تنغاو پر دې غایې شی نه راکې او دا منګايده مله په دغه زکات مکات خبرې کوي زکات میاشته کنه صدقو او د لجمهینره او باز معنی کوي ودا تشترو ما غنه پاتون زما کی لگا لے گا مالا دا دنیا لګه ویله ک مالو کړی درکینو لاله آی دا چاوی دی وی لګه ماله لګه قران کو سمامولي کتاب نه ده نو چې طالبو سن مروفه درکینو په سن سکی دی دی په والا لکه پیسه د اسکول په څیر نه دی په دې چې ورکو نو هغه په څو ډول لهګیا دي ها یو اداره د اسکول وا انګریزي نو دا وی خیر او کو من تعلم القران دی بي دي کړي ثواب هوتوي دین هوتوي وارث هوتوي آی غزان وارثان د پیغمبران نه وي او به موږ د دنیا غټو دنیا د پامندشینه کولاو کړی نو تو غزان دی کتاب والا ها کتاب والا موږ په دین غټو نو دین کم کارو هم دا معنا نه دا او چې ویل لږه فمالي او ډیره ټووالي کنه دا کم دي کوي او خه مالغه ده حدیث بوخاری کې ویل راځي غوړه مالغه ده چې پسې والي په قراني وه حدیث باندې بو اني حدیث کوم تاریب يهودي ملاو کو دا دته ته د حالت د يهودیو په پاس روانه د خپل مقصد د پاره به احادیث مقصد د پاره تابې کوي وی به تر مال هغه ده به تر عواذ چې په قران واخلې دغه قران به تر ده نو په دې پیسې غستلم هم به تر دا حدیث د بخاری معنا ده نه دا, دا, دا حدیث د بخاری معنا ده دا دا چې الله اجر او ثواب قیامت ګور کوي مخلوق تا نو په موږ به مورکې په صدقه به مورکې په زکات به مورکې په قران به مورکې خو پاغه ټول او جنونو کې بهتري اجر او ثواب هغه ده چې تاله په قران درکې دا یې معنا زادا نو دوی یې به ته د پیسو یا دي چې پسی واخلې په قران یې واخلې اولی کې مال او ډېرې خیر دا چای وی دي سورته نساء کې خوراځي قل متا دنیا قلیلہ وَا تو تو وَا تو و طول دنیا لګا ته مقابل د یو حرف کې وال اخرته خیر وابقا طول دنیا لګا ادا ویلې کی بيمار او ډېرې پیواله دا تحریف دي کله با غي هغه مسایل چاهي کی به فایده نه ودا غي نهغه به بیانون او چکم کی به دا غي وا هغه به بیان ک چکم کونه هغه په خپله اخته وسم چې کوم کې هغه ته نقصان نه باندې خفره کی هغه نه بیاري او چې کوم کې دا یې फायदा دا وارثان دی او دا وارثان دی او په دین دا شي دي نه اوس که ته ورته چې ګورہ بخاری کوي او حدیث راجی چې په یو سیز دي قسمو کو هغه سیز جایز او ته په قسمو کو چې بده خبره نه کوو زه به بده خوراک نه کوو زه به چې نه داو جایز رساله خبره کول ولی غلط نو جه قسم دې پدې وکاو او دا روا او تعالی قسم مات کا او دا غی کفاره ورته ورپسې دی حدیث په پس سر پسې بل جمله وروړي چې مشریم غوړه کاه منبر کېګه ما مشزاد ما مشرکا ولی چې سوق په خپل مشر شو په خپل منبر شو نو د الله امداد او تعاون دغه سره نه دا جمله په سم متصل لا وړه ادي جملو د بخاري مقصد دا دی کته قسم کړي جزو منبر کې گمبا او درې گمبا چرمن کې گمبا نو قسم مات کا او دا کې کفاره ورتا یګه منبر جوړېدل په خپل منبرې وختن چرمنې وختن دغه صد الله امداد نه دی هو خلکو منبر کړي تنه بې ځینو کوم تبع تاو من نو الله داغه سره خپل امداد بیا وکړي نو داغه جملو مقصد ده چې دا من باندې کېدل خو خجایز نو چې په خپل منبر کېږي ها یو لزیو بل لزیو دوی ګو شابه نو په دې قسم کړي نو قسم ما کداغه کفاره ورکه او زما توبه در یار نه کار نه او چې په خپل د خلکو لري نو بیا داغه امداد داغه سره الله خپل امداد بے شاملے. نوستاپوسه کوه دا حدیث ته عثماني نه دا يوسف عليه السلام چې غوښته ويني حفيظ و عليم غوله تحريف یو کومولا يهودي مولا اغه و ايجعلني على ذاتا وزير ګرځوم تازه نه مشير ګرځوما بادشاهو ته ویلورا وی به شي انشاء الله اواز ته مشرکو مابادشاه ورته وي وي مشر ويند خامخاتيو خيار عقل مندي و چې ما مشرکه خام پرې دي نه نو دا ز یو سیز راکه چې بیا پوئګه ما وزیر خزانہ ها چې بیا پوئګه ما د مأموزي له خزانه کا دا نه ځای غوښتي وا دا پس لاله ګرځيږي او لاله کیازي ور بیا او پسې کیازي او منډي پسې او شاباله نه به خوګوړي او نه به بدګوړي نو دا ز یو يهودیا نو قل متا دنیا قليل نو معنا داله ولا تشترو ما خلې پيواز ایاتون زما کی دا دنیا لګه زما یاتون ور او دنیا په خوخه کی دا څه ولې کی دا, اگورا دا, اگورا دا خو یو حق پورو سولماو ها سمرقندې دا غلډو وګورا ها توفبي بي چې هغه ها ملک العلماء ته داغه وادک شوی او داړه خولماو ها بادشاہ قص کړي او چې د پلوډ باندې خدایم کومه او خدایم په او کو او خېلم په او کو او هغه له نوم کې خود او توفہ بي او دا بازار ته شته توفہ کې اور کوم چاخه عالمي دا غزهمانه عالم دا غ لقب او ملک العلماء د علماو بادشاہ دا, دا غ ملک العلماء بادشاه خپل لور توحफा د ملک العلماء په نکاح راوغه دی په نکاح او خو او علماو خزه او خاووندو لاغه مزاک کوي یو زل تلې دې عمره لا حج لا بادشاه سره ملا شوی او په حج کې خبره اتره وشو انسانې لو کله ګلدا سرشی راو ته دې ما سره لار شاه نبویت خپل ملته او چیف جسټس او قاضي او قضات واغسته ده خپل ملکی نما <مالا> الله منغلل <غلانا> اداکلا زاسره بوتو بادشاه او دومې زیاده د خلکو خدمت بو کوم قاضی بشم چیف جسټس قاضي القضاۃ د ملک جوړ کو نو اور ته یلا ما سره خو اولاد دی بیبی دا وې اسمر وامه کوي په څبه لکه ضروري ګو خبر اورو کنه ته باندې ځا سره ته دا لار شي التفات دی نشي لارچا پچا باندې یو یلا خو یې یو کس راو نه بد نتیخته نو راولي بیا سلا حلیقت اگه بیاد تیخ تکیه که نا سا اگه نخو بیاده لاوست خیلی چه اگه اگه نو اگه یو خطو لور که آخ پلی خدت ما تا بادشاہ لو یو در اکلا او زی قاضی قضاک لما یا وزیر مالک لما او دا تر ازاد ای سران نو چه اگه قاسدان او توفیر یو خط ور که راتو فیت خدوی ده و یکته ده که ست جوابو ته دکره خپل خواونته هو استان پهلغه وخه د بادشاہ پدربار کې د فقې اغلو یو مسله یې راشو شه د غیر محرم سره زمما سفر کول جایز دي اته چې ما په صدا دي ګری سفر سره زمما جایزو هوشه اوزا دا چته ولور کړه ته دا تابانه سچالو شوې لګ وښګستانه هغه مسله یې راشو د فقيه اوس خدای عالمانه ویپو نه خدای خو سات مې کس را لې ګل بومره د تجارت کې بلاله شمه او تورت په ایرپور کې ولالي خیر دې که بلاله سګي ها خو دې خاو اوس علم یې دم دې کړ الدا کا خاوند په نصیب شونو داسې بیا مزه کوي چې هغه لم یا بوجو نو سبکه که څو ته وای وای نه نه علم خشید هوي موږ سره نه زي هغه غا ته وي وینا غاړو ته وي ودا خط زما وږي سیبل ورګي يا قاجر قضا تورګي ملک العلماء نو زو بیا چې سوي مباغه کارواي کو زه ډیره خدا جدي واپس لا د توحید د خلقزه خطي ولورکو بادشاه خط وکټېده alterations بادشاه وکنه د ریمالو یا قاضی القضا تو اوه وې زمما خدماته څخه ستخت دي کله یې د اشتیا د خپل مال جائز نهو چې ما پسې انډوخر لګلې ده ګاړو پسې مال یې ګړې دی او دې کې ترازه شابه داسې زمما د دې د خزه سفر جائزو اغه زین فپا کا واستفا وی جنرلو چې د خپل خځي خاطی وریده او استفاوار کلا پادشاه ته وډیر وینا السلام علیکم جي زما استفاوار وګوره زمانه په دې لږ وخت کې د فقيه سره مسله یې را, را, را شو نو که تاسو راډیو پادشام ممکن دا ټو نه فقہ زما خطر د یریده نو چې ټول عمر په پا پارلیمنت کې چول لیرا چول لی چول لی را شو هغه نو موږ خطراله کې د یو مصطلح یی د کفاته آداب او اسلام د دین د سړیا نفسه په معمولیت لولو برقرار پاتې کېدل سره هغه مهمه مساله یی راښویدم چې ټولو ګور په دا غاوړو کې وزارتونو کې او پارلیمنت هاونه چاپیږي چولې دا چولې یوروغای او بلروغای او بلوارای ها آی او یهودی ګای او بنسرانی ګای او بلڅ کې نو دا غنځښت ته په کار راява دا هغه علماو شاغی دنیا ته لږ او را شو او د خپل مل په سفر باندې او ار سي پری خوري الله ته اروارا هغه اسماعیل ابن علیا چې را ها بادشاه هغه وزیري مال ګرځونه او داغه ملګری عبد الله ابن مبارک چې داغه نیم سفر په جهاد میدان باندې او نیم په داغه تدریس او طلابو سره یې له به خودو اغه په صفه میدان جهاد باندې وو او دا غزه نه خطو لیکو نخ خپل ملګری اسماعیل ابن علیا ته ها اغه دوی د ما او تا خو د یو مدرسې ملګری او بیا ته چې محدثوی چې تا به دا حدیث نقل کول ته تا چې د بادشاہانو زینو لمزه بي ضرورتا نن چې د بادشاہي په زیناسته نو طالبات جایز دي او بیا وی یا جایا لمی لو باز یم یستاذ بی اموال المساکین او علم دی باس کو تا علم دې لیکلو دې په دنیا را غونډو ما او د غریبانا نو مسکینانو خزانه پی لوټما یستاذ بی اموال المساکین <سؤال> <سؤال> د مسکینانو دوه کونو دو روندو د غریبانا نو مولنه حلکه او دا جایزه خزانه ته کار وېلې او ده خط او تلی کلیو او کتوی چه زمجبور شو ما نو خر په خطو کې و نقصده سمجبورتی هاوی اولما و طلباو تا درس و, و تدریس کوا مدرسا که ناسیا این رواد و کفی ما مزا عن امنعان و منسیرین سو شو اقا حدیث نقل کول ده امنعانو ده منسیرین چې د ده معتبر و ده خوانو ده بعد شاہانو زیر بنزه ضرورت نا دا ته چنل تک نه استه تا دلته ده سوزورته وه حاجي رازي چه د شين اسمان دلاندي او د دې زمکه ده پاسا بدترین اغه نشتاه کسنه اغه علمنا چاغه مو تبرو د قوانينو زيد رواندي بغير د ضرورتا غارزه چ لاجو لگا ایسه میټنګ کووه قسم ملاوي شي بدترین دا عالم ده بنجدادي څکلادي ها نو خط او تا چولی کو اسماعید ابن اولیاخو وزیر امالو اگر چا خط دو نو فبکا و و امام مذگیری ما تا خیست خط لی استفا دی استفاق ورکلا و پجلاش وروانشو ارسلی لیتا ورکا کورسی ده او خبز تدریقی مشغول شو دادو علماء و کارنامه وی او نیل و سائرین فی طبقات المقصرین کے صفت و صفاد ابن جوزید ها دوی ټولو دا داغه هغه شای کړې ولا تشترو دوی ویل کې مالاو کړې یاله خیر دے کله وی غورا ما داغه ده چې په قران دی واړه تکړه شاده په کتابونو باندې ها خلک په ټول سننه علی او څوک په دې ګورا یو عالم په شهور صوفی د دنیا دي چاغه فوزیل ابن عیاض اول داکو فوزیل ابن عیاض د کلی دي شی محمد طاہ رحمہ اللہ اصول سنت کے دا قول نقل کئ وای ما ته دا خدا چې ز دنیا په ډولو سناو غټم خدا ما ته خندا چې ز دنیا په دین باندې وغټم مثال خې لکه چتہ روټې ویزان دکنه اواغ روټې دت ځان رسې نو دول کی اغیوب د پاسہ کی دی او پاغه د پاسہ او دی کې اواغ روټې روانې دا ما ته خلې وی او بل کس دې اغا قران نه یو بل د پاسه کیوی او دا یې د پاسه وروړي کې واغ چت نه پروتای واري نو کم یو خوش اډول څو نه وایې چې وروړي کې پاګه د پاسه کې نو قران د پاسه وروړي نو باز خلک خواصم ځانته ډلکیو نمان داور پاو والل دوته فګې تي او باز د قران نو د پاسه وروړي کې د ځان نو کم یو او تخپل سوچ kawano په ځل بنه عیازو ښه والله تشترو بیا یادې چا ددن سبب ځانه د معاج زریع ورزوې قرآو نه دا د معاج ذریه مګدهوه دا د دن زریه د مخلو و ګوه د اصللا او ګدهوه وله تشترو بیا یادې سمننقلیله چې د الله کتاب او دله دن به د کومه او انشااءله پهی تریقه او دا به سی مخلوک ته پهی تریقه مه دکه دا دا, دا بیا او داپروستو کارو. نبيات ګوره چې الله ستاسو خلئو نسنګ کار اخلي بیا او کوم مقصد د دنیایي نبياله کدا حالت دینو ولا تشترو بیاایاتی سمنن قلیلا ایایا فتقون او ها زمانہ ویری گئی ها زمانہ ویری گئی ولا تلبس الحق بالباذ وتطب ملقوان تم تعلمون ګوره امام ابو حنیفه پشپالسم جن کداغه کو نقل کای کل تواتن یختسب المسلمو ول اجرت وله حرامن اغه تاع چ مسلمان پاغي خاصکیه د نور نه او پاغي ایواز اغستن حرام ني نکاب کراولی مصحف کراولی قران په کراولی د دن هر یو شوبا چته د دن کارو نه پاغه وروده ایواز ناکه یعته د دن د پاړه کې الله د پاړه کې او چدا د په واغه سن بده هو تا دا واغه ساغه دادره ستانو ستاسو نو دا, دا شو ها توفیق د الله مونږ نه پسی راکی پسی طریقه حواله تلبس الاۃ بالباطل وتقموا العاقبان تم تعلمون دیم تلبيس مګړ ورور یو یاک زباتن سره ام پټو یاک وانتم تعلمون او تاسو خپوی کی چې حکم پټ کوه کتابونو کې دې د لیکلې نه کتابونو کې مسائل خیلی کلی دې خوولې نشي په او اپ خل کوې څه اشتباره اوس ته شیدان منو دان منې او یلا وای کزه سید دین بیان کوم یا به خلک بیا ما امر کی کنه اعظم اگر ز کمره شي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی مورو بن معروف ونهال منکر عین الامر بن معروف ونهال منکر لا يت فورسقم ولا يقرب وجلا امر بالمعروف توي مخلوق ته د دین کارو کئ خلق ناروا و نه منکئ رواو, رواو ترو غړئ او مے یریګئ د دادواله سزونا د دا انسان رزق نه کمئ او د دادواله سزونا د دا انسان نتن نځئ کئ ځم ما واش ما بمړکی چې کم مګولړی تاله مقرو را غ واسم را او چې کم ریزب مقرري غ د لالهسم دررکي لم میلایت ولا ولاقر بهوهجله او دا دوواله کارو انسان د پارې دوم نپریې ګوریه او س قرننی دجلی سین سره ترې او خمیلوګولی وه یواجهنا بعدت ب کوو چاورتهوي تو خو ل علمې او دو نیک سړی شستا پیشنگی نبی علیہ السلام حضرت عمر تا کرو رضی اللہ عنہ او تا یا عمر اویس قنین دعاو غالا کرد او دیموندو او دیجا کتا یوازی سکے نا غویب ما امر بالمعروف نیل منکر کاو خلق ممنکاو دنا رواونا او نیکو تم خلق را بلو او دادوال سیزونا فا ان الامر بالمعروف نیل منکر لم یدعا للمرئی صدیقا دا دولاد انسان دے دوس نه پریديشتیا دا ماسوک دوس پات نه شي आवाज متکره لامه دا دوا له کارونه چکه نو دوس پات کې درد ده مشکلي اوازوم ته پیاله میک کلا اغه اومه کله کله راغور دی نو خدا پره اواغबाजी ستا شاګردان اغه اوم ته پیاله میک هغه ملګری چې ستا خاصو هان شیخ القرآن <سؤال> اللہ را پی رحمتو نولی گی العرب کے سا اشعار را جی ہا آغا بوی وَحَسِبْتُهُمُوا وَحَسِبْتُهُمُوا ها آغا وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمَا دُرُوًا دُرُوًا حَسِبْتُهُمُوا دُرُوًا فَقَانُوا وَلَاكِنْ لِلَادِ زَمَعْدِرْ رُونَو زَمَعْدِرْ مَلْقِرِو وَإِخْوَانًا زما در دوستان ملګریو زما په ګمانو د روړوالې چذابو زما دوستان وی دا زما ملګرتیا کې دا زما ملاتړې شو هغه لل عادی د دشمنانو زپاره زما شو ما وی دا زما غشي او په دشمن به گزار شي ناغا غشي شو خو زما د پاره غشي شو فکه کوشي ها وخت تو دروان وختهم دا صاحبات فکانوه لعادي غشي شوغ زما لف عادي زما پهنا په ل کولږې د ما با تیارول منله هر تول چې داسې دک داسې د کا داسې به نو داس به کېغې چ دکه دا په دشمن باندې وردي نو هغه غشي شو او لف عادي زما په ل کولږې د غې زمادلله شو. نو نوډه خکه ملګری د سړیو ته داو چې دا به زم مات تایید کوي زم ما ملګرتیا به کوي اته تایید او زم ملګرتیا د مخالف د پاره شو او زمنګ د پاره د نړۍ د پاره غښو ګرځي دره کله تاسو موږ خدا الله شتره ولا تلبسوا ال قابل باطل امګړو را یو د باطل صدا وتقموا لاقه ام پټو حق مپټو حق صفه د چا د وجنه قروا چون کې wala wataktumulakam aw ho koma maslah karada haqada de chal haz makawa wa antum talamun aw taskhopu ye je haqam pat ko khopu ye baaju kitabunu kimlikili huweli nishi yara ko way no byakani zad zambiazam mengzi wa aqimus salat pabandi uge de manz wa surate al imran kim dayat bya raji ya al kitabi lima دل بیسل حقا وتکتمون لاق او کتاب خواندان اولی پټوي ولې ګډوډوي یا د باطل سره اولی پټوي حق ظالمانو حکم ولې پټ کړې کدی خلق او علما او علی کتاب صحیح بیان د مخلوق تکاو لزمند دا مساله بوته ناشنا نه کوي او چې کله موږ لا جوړ یوځیتہ مساله کو ییجباو نوی مساله کې دا خو چانه لري کړي جيڪه چاو ته کړی نه دی نو دا زیادت کړی دی چې بالکل د منزور او زکاتونو سره استفاده کړی دی او دا شي نفلونو فلونو سره واکیم صلات واه تو زکات پابند یو کې دماځو راځي منډرا ورکې زکات ورکړو کو کې کی ماراکین صدر کو کن عبادت د بدن پاتو زکات عبادت د مالو کې دوه قسمه عبادتونه بچا راکې الله او ررکو کې سر د روکوو کوونکو نه نجده به نه کې مانا د دییم کارو کوې سر د دن کار کو اونکو نه پروکوو د نه پروکوو شو سره د قرآ کار کوئ نه د قرآن په کار شو سرا. زکر قرآن کنا. او سره ځکه خپله قرآانته نهشه کې د تاید شووکهه چه چې اوله یوسا د روټی بندو بسې وک د خرچی بندو بسې وکه د نور د ځای بندو بسې وکه. د دین کارکو شامل شي کنه الله و ورکو هغه ته تکلیف دے بوج دے اغوس را بوج پورته کاوسه ورکو مارکی ننه ار سبقای ورکو ما قران ورکو د دین کارو کې سره دیوازه رکو نه دا چې رکو وال سره جوش نه هر د دین کارو کې د دین کار کونکو سره چې د دین کار کوي طبيغان سیبان سوي جو جماعت راشي څلواله خلک راځي اغه د علاقې خلک نصرت راځي کنه راځي دا دغه جماعت پیغام نصرت تدلش او نصرت وو راځي سره سره غستي چې روټي اغه د کرام کوي امیانو کې دا شيستا کتابو کې امیانو کې نصرت د طرف راځي او امیان څنګه نصرت کوي وار کو او چې قران له یو سړی راغلی او د الله کتاب بیانيږي چې په نصرت کوي تاسو ګوډو سنت خلک نصرت کوي وا تامرونا الناس بالبر و تنسون انفسكم وانتم تدون الكتاب درې اصل د يهوديت سرے تر کې عمل آیا حکم کوي خلق کتاب بالبر پنه کو پجنته یا کې جناته کټي وا جناب ګټلې او چې یو سکن دا غلوې د نیکې نه مولي سه په چې ته یو مولي سه ها چې دا چاپ طالبان چېز کری دا روټي خوړلې دا اتامرون الناس اا نصرته کړې نه مدرسه چلو اتامرون الناس بالبیذ آیا حکم کوي سوای سبنواون وطامرون الناس بالبیذ آیا وینا کوي خلقو ته حکم کوي خلقو ته بالبیذ پجنته بالبیذ پني کو الکنی کو کډو نو ثواب وکه ویله کدی تا سوال اوچی نمړمکه واحد چي سره ولې سریه خدا شي دي مروټه وړي ضرورت نيسه نبي اخر زه وا تا چي د ورو ورو سواب دي د قران والو سره تعاون کول او امداد کول چې کله زوي ما نو ته ودا شي مکه ونو وطن سونه ان روزه ګم وا تتركونا او پرې د خپل ځانونو خپل ځانم یې کړې وینو وان تم دونو کتاب دا بشد قران نه بل کتاب به حال دا دے چلو لی کتاب افلا تاکلون او تاسو کن و لکاننا لئے افلا تاکلون حمزد التوبی ففائر اولید افلا تاکلون و قمقلو و لذان تکن کاننا لئے و استعینو بالصبر صفات پینز دریب وستاینو بسوبرو صلا امدادو غاله د الله نه فمزدوتو الی په مانزه صبر استعالت په د الله نه غاله مخلوق نه بنو غاله یاکا نستاین مباخاستانه امداد غالو په سبا امداد غالو کومسکو علاماته مونزه سانکا علاماته عبادته سانکا ډیر کار دی علماء تا تکلیفونه باندې صبر را کا دې کار دې الله صبر را کا ولو جدی د دین کار کې مخالک بہت په خبره نظامونه اور قسمه نقصانونه الله سبح الله سبح واستینو بصبر و صلات صبر, صبر. دلی اصول دي صبر اشبالس اقسام د صبر دي او نویې قران صبر ذکر کړی دی سوزا د سکمص د شپږواله اقسام د صبر دي او اصول د صبر درې دي یو صبر اختیاري دي سری په اختیار کې یو غیر اختیاري دي آیا صبر علل عذاب اال د یوسف علی السلام صبر هغه غیر اختیاري غیر اختیار کې خونې وکړ ورونو ني وله او جن کي چوليو کي کي چوليو قافله والے خرص کړي او مصيبتون او مصيبتون اختیار ته هو نه ځان شي یا دي یاداغه دا کم خایس ور کړ او په خزه معنی دي خزه به دا غي اختیار کو دا خایس نه بي اختیار او دویم صبر هغه د ابراهیم عليه السلام او چې داغه د قیمتي اغا صبر اختیاریو تو اغا پہ اختیار کیو کہ عزت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا دین بیان نکاو تو خلق اور تو گزارو تکلیف اور کاؤ نا اغا خلی دا چه دی میدان کې با اور بلیگو ما با تخلق ورزای صغد آغین آغار سلی دل او دا اللہ دین اینو پر دا لوی صبر دی صغد تکلیفون او څرګې مصیبتونه نه یو څلوي ویني چې دا حالتونه هم ما او څو دا غې نه فهمیدان ولادي او دا الله دین بیانې او دا دلوي صبر دی ښا دا دلوي کار دی اوس کته دین نه بیانې نو چې اسه کته خلک خبرې کوي تازه خلک بای کاټو نه کوي تاسو خلکو اوراد دې بده کوي تازه خلک بای تاز بنديان خلاف اورس کوي فابنديان لګي دغه څه بدی دین باندې لکه د نور مولایانو ال کتاب غندې مزيبه کې کدا قران توحید نه بیانې سپینه پاوندو مزه او خرچي خوراکونه مې مزه تنهاګاني بي اسباب بزا څخه پیدا کې چې پاغې ته د تکلیف ملایويږي جده دین کار کې کلک مسلقه اداله دین کلک بیانې نو خام مخه ودا مصائب راځي نو چې مصائب راځي نو به صبر کې دریم صبر علل عذاب بعد البيان چې بیان دې وکم نو په غریبه مصیبتونو راضي او په مصیبتونو بیا صبر کول قران ذکر کوي لکه سوره ال عمران یو سلطاسو ګوري یو سل شپږتیا څلورمه پاړه ال عمران لتوم لاونا فی اموالکم وانفسکم له تسمنا منله نه تلول ک تاب به من قبلی کوم په منلهشرکو زن کص را لا میړ نو تا کې د سفله خا مه امتحان به کول چې ستاسو په تبا د معون ستاسو کې معونه به اتبا کېږيچ کوم او په طبای د ننفسس ستاسو کې معلونو بساره بدل خلق سیدی ور بر طوب تا ور ور تا کئی مون نبتا د کی فتوکان بدل خلق رازی او پا نفسون استاسو خلق بدی وجینی والا تسمعن من اللذین اوتو الكتاب و خامخا وابو رئی دا کساونا چول کریش وید کتاب داری کتاب و یہودونا مخ استاسونا نموليان نبوا ورئي ده يهود موليانونا حق فرس مولانا يهود مولا ومن الذين وخامخا وابو رئي ده کسانونا شرکه کرد ثبت ورئي ازن کسیرا رد بدر رئي واخد داسته کا واخد داسته کا شیخان بم وي موليان بم وي, وي سوكم نپری دیار ومن القرآن ندپری خودی ومن الذين آشرکو ازن کسي دا اوس کتا دین نه بیاناو نو دا دې په تا ته چاوي په تا هو چا شاستانوم نه غسې چا په جاندیم نه وا ان تصبروا وتتقوا کتا سو کو په تا کالبو او ځانم پټ کو د سستینه نو فین من عزم نمور نو یقینن دا دې په هو کارون نا دا الله دین بیانې او د چا پروا نه ساتي الله و دادر بهتر کار سورته لقمان وګورې تاسو اغه قلب چې ته نصيحت کوي قلب چې تاسو نمبر 17 يويشتمه پارا سورې لقمان يا بني يا اقم الصلاه و بالمعروف و نهي عنکر او زم ما بشر ګوټه کو زم او حکم کوا پنکو خلقتا لو معروف لو یا نیکی توحید او سنتو قران او سنتو وانا المنکر او منکوا خلق د نارواونه او لو ناروا غشرک او بدتو وس به علاما صاحب چې خلق منکه ونان منکر کې نو خلق به سدسی اځه یتون را دې بدې مصیبتونه او تکلیفونه دا بد د سې کله به یو خبره با کله به کارتونه به کوي نو ستا کار به سي وصبر علاما صاحب کم صبر کوه په مصیبتونو چې رسي تا تا صبر کوه بچیا ماجو مداش وا چدو ون هان ممکن نه ست sum دا تکلیف ملاوی ان ذالک پموز الک منزک یو منزک یو تورکاته منسک او منسک تلاوت کوي په دې دغه څوک تکلیف نه لرې ان ذالک من عزم نمور یقینا دا زید په خو کارون نا پور کارداري دا رنګي سورته قلم 48 نمبر آیات وګورئ یو کم دیر شمه پارا سورته قلم سورته قالم دې فاسبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب لوط صبر کوا د فیصله د خپل رب د الله د حکم صبر فیصله صبر انتظار کوا ولا تكن كصاحب لوط امکه گا پشانت زمای والا اجازه دا کرے چ आवाज وک الله ته مغزوم اعوذ غمجن اعوذ خفا دارنګي سوره مزمل کې مراد دي وَصَبِرَ عَلَامَ يَقُولُونَ لَسَمَاعَت صَبْر کوا پا خبرو شوایدا خلق تاسو سے تب زه به خلق ډېره خبرې کئ وَصَبِرَ عَلَامَ يَقُولُونَ وَهْجُرُهُمْ حَجْلًا جَمِيلًا أَوْ مُدَثِّرُومَ يَأْتِكُمْ رَجُلٌ وَصَبِر صَبْر کوا حاد الله پامصیباتونو چاته خلق دته سه ح م سجدہ 15 درشم کې مویب اتفاق بالنتیا سن ها صبر کو او دفق په بیان د نیکوباني په زول را لوی توحیدو دلته مو واستای نو دا نه جروټه ملانوش او صبر وکړلکه د امتحان دی نه نه پم په تکلیف تا اسباب دا سے پیدا کړو چه پا تا دا اللہ دین بیاناو او آغا اسباب دا وجناتا تا, تا رکاواتو نا پیدا کردل لکه ابراهیم علیہ السلام اسباب د رکاواتو پیدا کردل اسباب د تکالیف و ذان لے پیدا کردل زکر تکلیف رسید اغلوی مقام وستینو بی صبر و او مدر و علی دا اللہ نا پا مضبوطا لیو پا منظر ما مضبوط کا مال سبر دا کا چې چه پا کې سالکی بدا رازی چما به خلک وهی ما ته به خلک کنزل کئ ما به خلک گرفتاری اے پدې کې به زما بچی زی مال بزی ارث بزی کله به کې زم لا ور شم دا به ټول تمنین ال به میدان ترازه اقطې پدې کې به ز چرچه چرچه او مزه کومه او زناتونو او دین او دنیا کار له کس نو نور خو بیا سکه واستینو بسوبر او سلام امدادو والے دالانا فمزبوت الہ منزو وَاِنَّ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا الْخَاشِعِينَ يَقِيْنَن <تصفيق> حماته سټ اسان یو لکه ما سو کسان د لذی په زیناسته ته کې اصلهې وروړي دا مې خو غالم دا چې کمه مال مقری غاسم نه بدلېږي وَاِنَّ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا الْخَاشِعِينَ يَقِيْنَن دا خوې چ دې ها زمير راځي د خصلت تا او مخک تیر شو دوا صبر او صلات نو ار یو تا زمير راځي کېږي په اعتبار د بدلیت سره ک صبر دې حکومت دې خامخا ډېر ګراند دې په دې چې موږ هم ډېر ګراند دې یو حبوبه یو دس کول اسان دې کې ګراند دې در ګران جدا بيو باسه پنينو باسه ټوله جرشانه دې کوي ها اسا اسان کار دې او دازي بیا غسل کې او بیا صبر تا ته کنزلو کې استادا سې استاد سې تو سر کته کې یله بیا بخاله کوریزا غوړې به خواندې سیوم نیوی الله به خواندا ته نه زړه نی ماته پرېدا ګوره په مسلې د دین کې چې چا ته کانزور غوډا خبره نه ده بس سر کته ځان ناغړه ده که یې کانزه نک الله زړه نی ماته پرېدا چې ماته دې پرې هودو ان لدینا ان کالم وجہیمن و طعام زغصتن واذابن الیم ما سره سره صدقانی دی تاسو سدسی دی کته ته واپسې اقا کنزل تاغه ته وکی نو تا ګیرې وګوره مولسه ماته کنزره کړو نو خاله ګویره زده خو دی جاهل لغوی دی نو تخو پوی طالب او مولسه متاوله داسه کار کاو ا څه خبر کیبه کنه وکه نو داغینه خداله چې ځان نه غاده ځکې ا کو ته کنزله کو ته په ډیو اما تو ولدا شوی داغه سر ارسو کودریگی تاسره سر کوم نوویي اخپل ملګری چې په ګمان دې پکاو ملګری دی غوړې غمنده نشته کیږي اه وخیلتهم دروان سهامن ساي باطل فکانوا ولكن للفوادی دید غشو مونږه زابه په دشمن لګی نو هغه غشو دښمن سره شو آغه شلادو دشمنانو سره شو او زم ما پسینه کې اوره غېره آغه ش تیارې دا مو واجب نه بس یوه واده کیسه نشته خیر دی الله وي ماته پرې ځکه کمزورې ما طالبې ما موری سه مسلمه کی ا چې کوم دی بس ما غته پرې بس بس بیا ته ګوره ان شاء الله چې هغه سره بیا سکه بسمی بسمی کوي ذره ذره کوي وستعینو بی صبر منگ چپری خودی ریغتا ناغذ بیاخی عملیو سرکری وستعینو بی صبر والسلاح وعین حال کبیرا ریرگران کار دے مگر کران ندے علل خاشین پاکستانو چغیلیدن کی دیدار لانا دایات رس مراروان دے روان د تریالیس نمبر آیت کے الذین نک صبر دیو کو عبادت دیو کو نو د صد پاره به کی چې ورځ به دایزه دایې کی پیش کوم د الله سره ورزومګ د الله سره ودریګو په سخت مقام کې امانه به الله پدې اجر را کوي الذين کسان ایمان بلا اخرت رې یزنون چې یقینو ګمان یقین کوي چې به شکه دی ملاقاتو رب مخامق کیږي د خپل رب سره چې د الله سره به د یوزل ملاقات کوي او پیشې نو یو شری دا کہ دای چدا سبا دا الله دربار کې او ډری غم رابه تکلیف نه برداشت کړي دنیا بوځه تکلیف یې مارا کدا غل نه کې دای چدا سی مصیبتونه د اروان د زمامخه د عذابونو به یې جهنم به ماران به نو داسې مصیبت دا به برداشت کوم کن کنه سړی او چې سړی دا قید نه یو د معمول نشي برداشت کولې نواز د بیا صبردار کي بچي وباسنو وعنهم الی راجون ابشکدای خازي الله تعالی راجون واپس کیدون کی دی حد مؤمنانو درې صفات بیان کړم او د دې ناشپک خطابات یا بنی اسرائیل ازګور اول خطاب کی اتنے متونا او دو عذابونا اتنے متونا یو نعمت او د فرعون مخلاص کړی وې نجینا کومنال فرعون او تا نه فرعون نم اخلاص کلی تاسو می بچکلی نو دا نعمت نو او فرعون چې بچی به خدای بےمانه دوی وایي فرقنا بكم الباهر هغه می په دریاب کو تاسو می بچکلی فانجه نا کوم دریم تاسو نو ما تیار قانون درکو اته نا کتاب الفرقان قانون می تاسو دا تیار در که کدا قانون نوی تاسو بسبانی فیصله کولی اوس که سره سر قرآنه منگ با دن دا پارسته ماشره لعا چا به یو کتاب ترخی نی ولیو چا با بل نی ولیو د تا دا ادایت لا نمالومی دا نو اللہ منگ تا تیار قانون راولیگو په شکل دا قرآن باندی او سلورم ستاغو سزا قتل و اغم در تماف کلا فقتلو فتابا لیکوم او سپینزم ستاسو مشران می پزمرګ ژوندې کړو سمه باس ناو با کوم می با دي موت کوم چې دچا مشک ژوندې شي او ملاقات او خبرې د سلوګي او بیا مرشي نو دا نعمت نه چل تا دا دل تا دا او شپګم نعمت په میدان تی کی باندې وریا سوره کړي وا سخته ګرمیو و او موسی دا زړه زړه اوس تیڅ سخته ګرمه د ملک رو ځل الله علیکم و ما په د پاسه نوړل جوړ کړم چې کوم ځای کې روانو نو د پاسه په وری جوړا وایو موسی دا څه دې ته راوستو شو شالو تا چې موسم خوخه وي هوګی شو ځکه چې کله موسم یک شي نو سړیږي کیږي نه و اوسوږي شو دوغان څنګه علیکم المنه والسلوه نو مولا پاږدشت مهرو کې منو سلوه ورکړه تیار خوراکونه نو چې کله وږي جو مالو جو تیار خوراکونه الواغان او ملزا نو چې بیا کله سړې مور شنو بیا سوالي او بوو واري او تګې شو نو چې سوالي اوه کویان بورونه خونو چې نه او یو بنوي او موسی او تګې شو وایذ تستقاموا سالقو میفق النظر بیاسا کلاجر طلب یوکو نو الله دې جه کی دې ګټلام سارا اخلاص کلا چېم ساول را اخلاص کلا نفن فجرت من حسنتا شرتائنا ذل چنیته دوانشې پشر باندې زکه چې بیام بیکارو خدا شو چې دیوبل دی جټه نس کلا بل اسرایلو کلا جټه دیوبل دی نس نو دا دول سا حچینه دا غیر پردوان شوی دا تنیمتونا. او دو عذابونا یو عذاب فانزننا علیلزین ظلمو رزمین سما برا نوش بی عذاب راوستیده چه دا برا حکمونو حت تبدیلی او که نو ما پی عذاب راوست دا برا نا او چه دخکت ناشکری برای از ما دا تیار خوراکونه ماو د خوراکونا ورقول دزمک نامانو سلوه وې دا مغه لخن دې یاره چې فق خپل لاس کاروبار کو نو وذوربط عليه مذله و المسکنا وباء بغضب من الله دوا زابونه اتو نعمتونه دې بیان کړي یا بنی اسرائیل از ګور اولاد یاکوب علیہ السلام یاد کې زمانه متونه غنیمتونه نام تو علیکم چې کړي مې پتا سو پتا سو کې سلوور زاد انبیا مارالي کې لوې نعمت نو واننی فضلتکم العالمین ابا غره کړی تاسو په مخلوقات خپل زمانه باندې ما غره کړی وي تاسو علل عالمین په مخلوقات باندې لپټول خلق باندې غره کړو پام بیا یې غره کړو پام بیا وسو کوڅه کې دیشي دنه خدا ما نه معلومیږي واننی فضلتکم العالمین نه مدار تک خمانه کړ تفسیر مدارک اوي و اني فضلتكم العالمينا ما غره کلی وی تاسو په مخلوقا د خپل زمانه په خپل زمانه کې چې څو خلکو پاغي مو چټکلی وی کله کله د پیرانو د غلمانو په کتابونو کې دا څه یو خبره راشي نو خبره سې کړي نو څوک په زله کې داغه بیماری وی فی قلوبهم مرذون ها في زغم چې داغه پړک کوګوار نه غته غلطه معنا واري ابدنامې دي واري څوک ته یو وادي څوک ته لکه پیراني پیر شیخ عبد القادر جیلاني رحم الله دا په کتابونو کې یو قول راغلی و زمما قدم پارچا برده ها قدم برده نو قال کو ته واغه اغه زما قدم پار چا بر ده پار شا اوچته داغه مقصد دا نه وې د پیرانی پیر د شیخ عبد القادر جیلانی د خپل زمانه په خلکو داغه په زمانه کې د شیو ډیر زیات زورو بادشاه د شیو نه مرعوبو جننالان وزیران افسران لولوی شيغانو بادشاه داغه نه په يرګو داغه م داغه نه یادې ده نو نوپاغه زمانہ کی د شیو چ څنګه رد شیخو دغه کړی وی شیخ عبد القادر نو دا پاغه زمانہ کی بلچا نه ده کړی زکه نور خلق یې د شیونه او شیخ بلانی پیر عبد جلانی دا پروانه وکړي د شیو زکه داغه د کتابونو معلوماتيږي داغه د کتابونو معلوماتيږي چې هغه شیو باندې رد کړی او چا پروانا واکړې نو ما نه چ زما قدم برځه پخپل زمانه خلکو خلقو پشیو باندې د شیو سره دلیل نشته ما سره دلیل نو د خپل زمانه زما قدم پدې بنو چت نو دان چاغه ز پام بیا وشتې ما چې سو داغه په وینانه پوئېږي نو هغه ته ګړې وری باندې وایي داغه مقصد دادې او ګوره دورا لوی عالم او دورا لوی غد کاو چاغ بادشان او وزیران جنلان چداغه مخالفو صداکار او یز پروانشته وي صدابان هاوداغه په زمانه کې اغلو یا منازره چ شوی نو هغه د شیخ عبد القادر جیلانی په زمانه کې شوی و او داغي سالیسی ابن جوزي کړي و شیاگان توري 포ټه کړي حضرت علی او چاکته او بهتار دي او سنیانو او tudi پور تا کړی وی اجازه تی ابو بکر او نیم ملک شیعو او نیم ملک سنیان او جنلال وزدان ټول شیغان بادشاہان مجبورو خود به خود دا خبرمنل شو سنیان غریبانات اده زمانہ کې په عرض یې کې ائی کمزوری خدای الله پکو طاقت باندې زور ور وی اغه ملک یو بغاوتو او چت شه فساد جوړیدا مناظره جوړه شو مناظره سنیا نو وې مناظره وای هغه به خپل دلایل خې شګانې مونږه خپل دلایل خې داغي جنا... د دا هغه مناظره د پاره سالسی چاته والا کړه امنه جوزي چې د 10 سالسی به ته ډېر ګران هوا د هغه دوه لمس کې سالسی را کول صادیسی او وی دی راخاله یوکه شیعاګانم توري پوټه کړي وي سنیاګانم توري پوټه کړي وي کمنګ ته چا پلو وي نو سنیاان دوه وجو سنیانو وی کمنګ پلو شو کمنګ ته پلو وي نو به شیعاګان وجو خدا غي مسکه هوټل ګران کارو هغه سالیسی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په زمانه کې ابدی جوزي کړو بادشاه وی وی ټیک دا کته ما سالس مقرره خوماسو شرطونه مستشا. و یو شم با زماد آئی چه یو قطار لین بانی با سنیان و او با بلی غالب شیعگانی منسکی با فوجی یو خادیخوا با او منسکی با فوجی لار به خالی پا منسکی نجکنه خیصده آروم نزو با پاگا لار با نظم ها چما تا رکاور جوړ نشی یو شم با دای و دیره او دویم شپ بدایي زماده فیصلي زماده ساليسي چه زه کومه خبر او کوم فیصله وارم زمانه به سوک ته پوسنه کې چې دا د ونه وکړه او داسه څنګه و بس که تیارې دی چې خود ساليسي کومه بادشاه وي اصله تیارې په داسه وختونو بیا چې داغه کورسې زی خرابي کې بیا اصله تیاریا یو غاده وای شي او سنیا نه و ترې اور سره منسک فوج وتره ده منس که لاره خالی وا شیگان پلکونو ولالو دارین علاوام توری راغسته ویس که منگ تیپلوی منگ بسونیان وجینو سنیان پلکونو آغای وی توری ورسروی که منگ تیپلوی من وجینو مخلوقات راغره ولالو دری رز دلائل شیعون پیش کرو پر شیع او دری رز دلائل سونیانم پیش کرو فدر مورد آخر کے سالسی فیصلہ ہو رہی ابن جوزی اور فیصلہ در خلق پہ انتظار ہی کری یہ کہ نہیں فیصلہ در خلق انتظار ہی ابن جوزی را الله اللہ پر رحمت و نوری اور فیصلہ ہو آو رہی وئی ابزل السحابت ابزل السحابت بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم من کانت ابنته تحتو بس روان شټارک کوټلاره به تر د صحابو نه پس د نبی علی سلام نه هغه صحاب دي چې دا غلوړه داغه د پیغمبر لور داغه کوي پس دا فیصله شيغا نظم په حق کې فیصله وکړه نبی علی سلام لور د حضرت علی کا رضا فاطمه او زو په حق کې فیصله وکړه سوریانه یې زمو په حق فیصله وکړه د ابو بکر لور د نبی علی سلام کردا tudi ki hoday shi aw da yo bal pa khabar apo yenu aa khabar aa fa da pa shwa aw da la khushal shi dre di pas pataune ke da cho ho emni juzi de abubakar farada ke faisala krewaa do suniya me farada ke faisala krewaa che behtar د پیغمبر نرسته هغه صحابې چې د پیغمبر او, او, او چې ابو بکر لول د پیغمبر سره ناست دا نو د ابو بکر لول حضرت عائشه و سلام بی بیو. ده ده. چه کار وا نبی عليه السلام بيبي درې بیا پتاونه لیدا خو بیا خلخ ورشي بیا چې ته جمع کړي دي شو چې خلخ غونشینو د غیپ په ستريقه باندې خور اول واري چې دا غی بیا چا نه پته پوسکه داس علمات دی دنیا لیدلیو او اغای امنی جوزی اغا سره ری چه در اغا زب تصانیفو زر کتابون اغیری کریو دیارلس کتابونو فن تفسیر کری او یو تفسیر در اغا شپک سو جلده کری در قرآن شپک سو جلده اغا یو تفسیر در قرآن کریم دی او دیارلس تفسیر فن تفسیر که اغیری کری بار موضوع بانده او دوره قلمون قلمون قلمونو جوړ کلو دلیکلو د پاره چې اګه قلمونو به چکه مبراده او خلغه هغه به جمع کوله اوی کزه مول شو لو زما د مرګ وبو شمال غسل لا کوي او دسل لا کوي نو په داغه براده باندې به زما وبګر موي د غسل د پاره او پاغه به غسل لا کوي اغه دوره براده جمع کړي وا د قلمونو اغه کم ګنده تو خلغه د قلمنا چا ربم پیداګه ګرځي او بیا هم د پاتې شوی و علما د شه خلق د دې دنیا لري دی خو شي الله دې رحمتونو دا نو د شیخو په زمانه کې اغلوه منازده <متحدث> مشي شیو ډیر زورو دا <متحدث> هغه مقصد <متحدث> دا نه دی چې زه پات چو چته یم یعنی ضد دلیل ما سره دی په شیوه په دلیل باندې چته ماغه بلا د دلیل دی ازه ما سره دلیل دا ماننده ما نه دا وانې په زدو کوم ماغوره مخلوقات خپې زمانې ې کې یو من عذااب داې رځ نه حاللا تځې چې په وونې یو نفس به نف د زې یو ننفس په دبلله فی دورنی کې وړه والله یو بنا شفا او قبول به نکلیشي من ها چانا چاه د د ننفسې مشر د ها ظیر ته خیال کوئ ظیر چاته را دی نفسون تا ها قبول بنځي مې نادر د نفسنا نفس مشرکنا شفارس دچا ولا یو خذمنا عوابه نه غسيږي د نفس مشرکنا عذ سوچرمانا د نور خلقو شفارس په منزوري کې خدای مشرک شفارس نه قبليږي غا ولا هم ونصرون انو بادیم د عذقليشیم دا سلور ذکر کړه او په دایات کې دنیا کې د خلاصن سولار دي دي دا خلاص سلو یو کس او کارو کی, اغا پلاس اغا کی. او او حضی حضی نو چاغه پلاسرانشي نو هغه بل ک سوداګیر کی ها وایم ما پلاری نه دا ځای ته وای تو ته زیو ول دا نه شه ول عمر کا خو بدل غرسول دینو ندم ناروازي خو بدل به خلاص شي دوی هم چې پدیونه شي ویلېګه غره پلانې قتل کړي او غمه ډېر خاص نږدې کس دی ټلیفونو کی کنه مکه سره و غم مشا باځي خدای چې ودوې شپاره وژو بیا دې مزه کې شل خو دې پاکستان دی او درې ولا يو خذو منها عضو جرمانہ په دیوانغه ستې شي چې نور سونه شي یو ګټه به ولکې سم بیان شته ګټي چلوې زپې اړېزه بل ګټور کې پیسې و مزاب خلاص کړي پیسې وباله اخرګه دې په پیسو مکار نکېږي په شهارسم کار نکېږي پبدانم کار نکیږي یو یار زمانه خبره ما قوم مضبوط ته مثلا لخ کړی ډیر دي ملګری مډیر دي غره خلک لوودو نو تا د چا په لار به کنټرول نکیو خلک پیاړی شي او دا خبره ومه نه الله وې په دې سلورو تیر کوو ته خلاصې دې شو دنیا کې وغره یا ساته زمانسره په دې سلورو کې پیو یو نه خلاصې دې بچ کم جرم چاکر کړه اک سزا مشرکل شفارست منظوری گی در اغیر فیدیان شیخ استیل تکی آنو با در اغیر امداد کولی شی پوشی یو یا یفرد المر امین خی امداد خو پریده تیخ با که اغرور بدا نمانده وی خز و بچه بدا نمانده وی نور خلو خلا پریده و ایدن جیناکم دا آیات بیا رستو داروانده تقریبا یو سل دو وسوا او یو سن او تقریبا 3 یا 150 یا د 150 123 نمبر کتاب لار روان دی ها واینا جینا کومنال فراونا یا کړه تخلاص کریم منتاسو د فراونیانو نا یسمونکم سوا لذاب چر 300 تاسو پرذاب بد عذاب تاسو ترساو ا په د عذاب دا ګره په دې باندې به اکتفا شلمټه به تفریغو کوو نو دا ٹھیک ده نا شلمټه تفریغوږي دا به ختابات په تنې کې